Розділ останній, покірне прохання автора, як професор Моштерпін заспокоївся, а кандіда ніколи вже не дратувалась, як золотий жук прозищав щось на вухо докторові Просперу Альпанусу, що попрощався і поїхав, а Байтазар щасливо зажив з дружиною. Тепер, любий читачу, той, хто списує для тебе ці аркуші, хоче з тобою розлучитись, і його огортає смуток та острах. Він ще дуже багато знає всього про славетні діла малого Ценобера, і залюбки розповів би тобі все, омій читачу, бо його і самого до глибини душі захопила ця історія. Та, ба, Озираючись на всі події, які перейшли перед твоїми очима в дев'яти розділах, він добре бачить, що в них є дуже багато чудернацького, шаленого, суперечного тверезому глуздові і боїться, нагромадивши ще більше таких подій, втратити твою довіру, любий читачу, і таким чином зовсім зіпсувати стосунки з тобою. Він просить тебе з сумом та острахом, які раптом здавили йому груди, коли він написав розділ останній, щоб ти весело і невимушено дивився на ці образи, щоб навіть заприятелював із цими дивними постатями, які поет завдячує впливові примарного духа, званого фантазусом він, можливо, занадто захопився. Тож не дуже гнівайся на обох – на поета і на примхливого духа. Коли ти, любий читачу, інколи, може, усміхався в душі, то, значить, був у такому настрої, якого і хотів автор цієї оповіді, тому він і сподівається, що ти йому багато чого пробачиш. Власне, історію трагічної смерті малого Сенобера – Можна було б на цьому й закінчити, але чи не краще було б замість сумного похорону поставити на кінці радісне весілля? Отож коротко згадаємо ще милу кандіду і щасливого Бальтазара. Професор Моштерпін взагалі був чоловік досвідчений, кмітливий, що, дотримуючись мудрого вислову. Нічого не дивуйся, вже з давніх часів мав звичку нічого не дивуватись. Але тепер сталося так, що, позбувшись усієї своєї примудрості, він раз у раз дивувався, аж поки нарешті не почав скаржити, що більше не знає, чи він справді професор Моштерпін, який раніше керував природничими справами в державі і чи справді ще ходить на ногах головою догори.